Berri seila zurekin, Bernat Argain, eta eskualeko, haute autesk, eskundetako bigarren itzulia igandean, eta bosak iduriz, arrunt ezberdinki, iraganen dira, korsikana. Ludeko bozak dira hango kolektibitateak eskualdearen bai eta ere departamenduaren eskumen batzu ditu, usaaiako hiizkega eta eskuinaren ondoan biziki azkarakk agertzen dira berzaleak eta leia tinkoa igurikatua da hiru zeggenden artean. Usta itzeko heraitzea uzoan eremu baten erostetik ez adostasunak eriko kontseiluak eskola handitzeko hori erosiko du, opozizionearen zat kari oegi, gehiengoaren zat egia, eta eskolan obrak egiteko lur hori behar da, bi alderdien ikusmoldeak bildu ditugu. Ofizialean gambaran euskara sustatzeko hitzahmen bat izenpetu dute, seinaletika guzia, Hele biduna izanen da, langilehere formakuntzabat proposatuko zaie Euskara ikasteko. Errugbian, baijonak ogoita zazpi eta bederatzi irabazi barda montobani, bonus ofentsiboare bildutu, seita sunguziak partida ortaz, olatz iduaterekin. Eta aroa zurekin ora ikatialin. Mementoko barnikalde untan bost gradoko temperatura, temperatura gorenak amasai amasazpi. Gradoren inguruan, lambroa tokika mementoko, behen eniguskia ederki, ikusiko dugu, nahiz eta lanuekez diren uh, osoki desagertuko. Eta aldiuntan azkaine aldeko letrakariak dira kesu, gutunen banatzeko lekuko piatun geienak greban ziren atzo, donian eloizune ziburu azkaine senpere eta sarako eriak hunkiak izan dira mogimendu horrekin, mementoko ez hendaiak eta uruna. Salatzen dute letrakariek turnaden moldatzea eta ondorioz bi turnada gutiago Bita izkela, antolak eta behia urtahil erditsutan emanen da lekian. Zuzendaritzak dio behartuak direla uren egiteratikusiz, letra eta paketa gutiago, hotx, aktibitate gutiago badela, eta cgt Sud eta EFO sindikatek elgarrekin sustengatzen dute greba hori, eta segitzen dutenez greban goizuntan piatunak biltzekoak dira. Bestalde eskerreko abertzale talde batek alen juzeri bere sustengua ekartzen dako eskualdeko bozen bigarren itzuliko eskerreko abertzale gisa dei egiten dute bozkatzerat eskerreko eta ekologisten zerrenda bateratuaren alde zointan hautatuak izaiteko postuetan diren ipar eskualeriko beraz hautagai batzu alainan ainistasuneko zerrenda hori eta hautagai horiek esinago argiki agertu direla eskualegiko elkargo bakar baten alde euskararen aldeko izkontzo politika ausart eta horrekatu baten alde eta eskualegiko laborantza gambararekin elkar lana sendotzearen alde Zerrenda hori da beren ustez gotorleku bakarra eskuin erreakzionario eta frente nazionalaren pajean eskualeriko bake prozesuan urratx eta aitzinamenduak ikusten dituelarik eta beraz hori izenpetzen dute baijonako Daniel Arotzarene, bidarteko Isabel Charito, endaiako jakes maiar baijonako jamarka badi kanboko jamarka zartu Jose Bagarai Maulekoak Natali Maite baijonakoak, Filip Zentes Esteben Azparnekoak, Pierre Espilondo Bidartekoak eta miritzeko Serge Iztekek. Alain Ruszek kampainako azken mitina bayonan eginen du gaur, hori zanen da ere François Coutan, Europekoloji Berdeen Alderdikoa, bigarren itzuliuntan zerrenda bere handena, bayonako logagela naratzeko zazpiak eta erditan. Eta eskualdeko bozak beti aipatzen denetan eta korxikarren kasua beti bera esezagia da komunikabite gusietan, Hano egoera eta bozetako emaitzak ezpaitiira Frantziako beste eskualdeeri konparatzen ahala. Zertan den lientzia eta nola joaiten den kampaña hori jakiteko joso bidda mintzatu da baztiako auzapez den Gil zimeonirekin. Korsikan ez dira eskualdeko bozak deitzen, bainan lugaldekoak. Hango kolektibitatea pixka bat berezia delako, eta bilduak dituelako, jadanik, bai eskualdeko eskumenak eta baita ere departamentuko eskumen zonbait. Eta gainera, laizteher, bi urteren buruan, prantan jarriko da Korsikako kolektibitate bakera bi departamenduak osuki desagertuko baitira. Baina diferentzia ez da hortan bakarrik. Frente nazionalaren inguruan debatea fokalizatu baldinbada frantzia guzian edo bekioeran metropolian ez da olakorik gertatu korsikan eta lehen itzulian egun haindako amak doidoi doi eskuratu du eskuin muturiko zerrendak. Bestalde, usaiako eskera eta eskuineko alderdien onduan, abertzaleak ere badira pizu handiarekin, eta abertzale eta ezkerreko zerrendak dira gehienik bozkatuak izan lehen egun hain dako emezortzi inguruaikin bientzat. Biharin itzulirako, momentu historiko batian agertzen direla abertzalea geritzen zaukun, zerenda burua den Gilzimeuni bastiako osapesak. L Element majeur aujourd'hui c'est qu'en Corse pour Elementu la buxiala korsikana 50 urte eh, Korsikan, hauetako, hauetako, hauetako gora beren ondutik lehen aldikotz nazionalistak korsikako kolektibitatearen kudeatzeko punduan direla akonsianz koneta momentan kapital... Momentu garantzitzu batian gira, abertzareguziak oartua gira gertekariaren heineko jokamoldea ukan behar dugula. Jo krok tolomondu lezi. Alormentenan, irrestu du jura... Bi egun gelditzen dira, denak mobilizatuak dira, sekurako inarrosaldia ditaike, eta erri unen historiako kapitulu berri baten hastapena ditaike irabazten baginu elduden igan zinu de zion, komio lezperon, lan porti dimasor. Paperean, dioko abiziki tinke ditaike, bai eskoina, eskerra eta bertzalen hartian. Igandian ikusiko. Hala, lehen itzulian parte hartzea azkarra izan dela, euneko hiruetan hoiakasik, pentsatzeko da, oraino gehiago izanen dela igandean. Usta itzeko erriko etxeak, era itze hauzoko eremu bat erosteko xedea du, bi egoitza eta lur bat, eta eremu hortan eskola honditzeko xedea du hortako jabearekin ere mandituzte negoziaketak. Opozizioak, ez du erabakia ulertzen, erriko etxeak, franz domen zerbitzuak estimatu baino hogoi euro karioago erosiko baitu eremu hau, erriko etxeak bere aldetik dio azken prezioa merkatuko baino apalagoa izanen dela, Jean-Claude Saint-Jean oposizioko haute txaren ustez eroste horrek inguruko lujen preziuak emendaziko ditu horrekin ezta ados Mikel Goyenetx lehenaxuanta entzunditza gona. Genatzen gaituena da lujaren prezioa gain estimatua izan da. domenaine estimato estimatua baino 800000 euro gehiago rosku dut egitako etsak Un uh, commune ou collectivité lorsque l'achat est cotola da gero inguruko lujaren prezioa ere igotzen dela eta eskura ezinabilakatzen dela dijitagentzat Epefelekin, beti Epea luzeago da, bizpairu urte, doamabi urte, hori atelatu da piskat uh, fite, eta fite egin behar zen, biziki da eta beste, beste gela egingo dugu. De, guk ikusi dugu uh, presioa hori jabeekin presioa iru presioak eta hori katzeko adibidez, hau bon, piskat uh, karioago da, baina beste biak merkigo dira, baina horotaran presioa Domaines, le prix de domaine comparatus 2017 an obraq Oficialen gambaran Euskara sustatzeko hitzarmena izenpetu dute Soberlagurgo presidentak eta Frantxoamaitia Euskararen erakunde publikoko presidentak. Partaidetza hori esker, seinaletika guzia elebiduna izanen da eta langilerede formakuntzabat proposatoko zaie Euskara ikasteko intzarrieta Aurtzaindegi, eskola eta osasungintzaren ondotik ofizialen ganbararekin izenpetu du itzarmena Euskararen erakunde publikoak irakaskuntza asailortan Euskarak ere presentzia handiagoa ukan zan. hitzarmen horri eskar seinaletik aguzia elebiduna izanen da, dokumentuak elebidunak izanen dira eta langileek Euskara ikasiedo hobetu dezaten ere formakuntzak eskainiko dira. Langile eta ikaslen gandik, eskaera badela, esplikatu digu, zoverlagur ofizialen ganberako presidenteak anni jende gengengoa hasteko alde erremonte abostu umat yani denilu gutela eta demartziotan jaitsu eta bon hemen uh, baiunan badia hitun da mah uh, langile badia la junta beritan marbat eta gabe itendulai bati testiarri eta akordi ezteat zeiten eta uh, ibiltzekotanak eta jendeak gabuste monta match zeneko ez ta neustoko importancia jakitia lenguia ore ta ez berdakitzen da, era itziare. Gauza bera, azpimarratu digu ere, jantxoa maitia EEPko lehen ofiziale hainitz badela Ipar Euskal Herrian eta badela hor sail bat, Euskarak bere presentzia indartu behar duena. Egia nombria ondian baditu gula, ofizialeak gure, le, gure lugaldean, eta horietan badela hainitz Euskaldun, eta eh, faktikulazki gazteetan Euskal, Euskaradun nahi dutenak, Ere, beraz ofizialen gambera da, lehen lehenik, formakuntza, leku bat, eta hor, sail bat e, idekiada. Erran bezala, Bayonako ofizialen eskolan, lau euntala bat ikasle eta iruro gehita bat irakasle dira, hitzarmena izenpetua beraz, orain emeki emeki Euskararen presentzia segurtatzeko ondoko urratsak markatuko dituztela, adieraz idigu lehendakariak. Egon eta bihar bidarteko estia Ingeniadore eskolan berrikuntzen Jogoita lau orenak Dira gazte batzuk, asmatu proieto batzu Aurkestuak izanen dira Denakari beretik Eran ahi behitu ingurumenaren Aldeko sedeak diela Energia berriz tagari, hurbileko Ekonomia, garraio Sistima garbiak besteak beste Kolombia, Mexika, Kanada eta munduko beste eskola Eta universitate batzuetan Ere segituko te bigon ueetako aipaldiak beitasunak ekaagi nahi dituzten gazteak eta enpresalariak kutzatzen diraholako gertakarianna. Errugbian Baionak lanaku kanditu barda Monttubanen kontra irabazteko prodebiko hamabigaen egunaren kari baina azkenean bonus ofentsiboaren pondndu gehitu du bere garaipenari, sururi urdinek jogeita zazpi eta bederatzi ereman dute barda eta gauk zer gerta ere bigegian iiza den dira salkapenian leen gibeletik Olatzi duate. Esperientiazko bayona bat ikusi da barda jandozeko zela ian. eta dinamika on batean den talde bat, izan ere garaipen landu eta bogokatu bat dute suri urdinek ongi lotu den montobaren kontra. Funtzean partida ertaimaten azken minutak oitatu behar izan dira, bi eta irugarren entxeguen ikusteko, baina Euskaldunak pazintziaz eta buruz jokatu dute. Gehi ordena, lehen entxegua fit egin da. Bustoz moianoren eskutik, jokalde hortan gainera kolpatu da Argentinaga, eta horrek etxetot rebatzailearen planak pixka bat alatu ditu. Du plezis hartu da bere partez, eta berriz ere duen talentu guzia erakutsi du. Alta jokoan asida ondotik, gudua hundia intzinean bai, ustartze frango baina joko guti. Bayonak etzuen gauzitzen, eta Montobanek bere armekin kontra egiten zuen jokoa geldituz eta bere aukerak baliatuz. Baiona horroren buru baitzen, punduak irunaka gehitzen zituen, beti du esker, baina entxegurik ez. Pausan, etxeko aintzinean amala ausei, eta aldar geletatek itzultzean deus berredik. Beti berdin, 20.30 minuta arte. Logo balabuk pareko defentsia silatzen du eta doietaik berri sartua da, baina bi minuta berantago berri zere ziloatxe maiten du füsterri pasa, unek janeli eta azkenau bururaino. Ogoitabi behatzi, ama bi minuta eskaz eta horra sida baiona bonuzari pentsatzen. Ideia hondirekin partidea bukatzeko bost minuta lehenago baionak dominatzen zuela duplexizek altsor bat utzi baitu Montovaneko ogoitabi metrotatik ostikotiki bat gainetik Milimetroan lobo balabu lehena eltzeko gizan. Hor jinda irugarren entxegua eta Bayonaren bonizofen txiboa. Partida bukaeran Bayonara kontent, biztandena berriz ere etxan dutelako, Bospundu hartuz gainera, baina baita ere entxegurik hartu ez dutelako. Eta Giongoe ustartzea erdilariak aitortu digu hori ere elburu gisa zahiazutela partida intzin. Zinzatisfaktsioa, ouais, ez da nesak omobiektif aban la matx. On n'ha papri dese, c'e bien, apre hola, voilà, on c'e encore ferse quelques fois, mais on pranpa dese, on a su, su gardez notre ligne, donc c'est positif sur ce match egia lehen aldia dela zazenuntan baionak ez duela entxegurik hartzen. Egan bezala zer ere hostira laratsuntan, horiak eker ebozpunduak hartzen baditu perpinean, baionak selkapeneko bi egen postoan segituko du lehenak. Leonen, gibeletik Eta aratxuntan mi hitzek karkason errezibituko du zazpiaketar ditan zuzenean partida Euskal irratietan. Hala hemengo berientzat goazen orai ugunago, Pariseko COP hogoita bat bidea erregistrstu du estadobatuek akordia izenpetu dezaten. Gas kutsagarien isurien mugistekoen gaimenduak eleez BTB kendu dute Esta Battuek xinakketan Indiak galegin bezala bean, puntndu hori gailu ja orokorki barnatuko dugu gomitarekin istanteana. Eta Suizan geneba alertan jihadista mehatsoaren gatike. Alertan mailak goratu dute atzo genebaan, estatu islamistarekin ahremanak lituzketen 6 jende suzmagarrien mugimenduen berri hartu dute Suizako autoritateak. Atentuaren dute behar badan azio batun erakundea edo ONU delakoaren kontra zigor prozedurak innarrian ezagidituzte kantonamendu eta konfederazioaren mailan.